Просто, сказав він собі, він звик до справжнього полювання. У попередніх випадках йому довелося добряче попрацювати. Жертви вдавалися до різних хитрощів. Один найняв мало недюжину детективів, однак Фрелен перехитрував їх усіх, змінюючи тактику відповідно до ситуації. Одного разу він перевдягнувся молочником, іншого податковим інспектором. За шостою жертвою довелося ганятися по всій С'єра-Невада. Той хлопець теж поцілив у нього, але Фрелейн виявився спритнішим. А тут? Хіба таким убивством можна пишатися? Що скажуть у клубі десяти? Ця думка викликала у Фрелейна жах. Клуб був його заповітною мрією. Навіть якби він відпустив зараз дівчину живою, йому однак доведеться стати жертвою, і все одно залишиться чотири полювання. Просуваючись такими темпами, він ризикує ніколи не потрапити до клубу. Він знову рушив повз кафе, але раптом зупинився. «Ви дозволите?» – запитав він. Джанет Патцих підвела на нього безрадісні блакитні очі і нічого не відповіла. «Послухайте». Почав Фрелен, сідаючи поруч із дівчиною. «Якщо я буду вам набридати, ви тільки скажіть, і я піду». «Я не тутешній, приїхав до Нью-Йорка у справах. Просто захотілося побалакати з дівчиною. Але якщо ви проти, то я...» «Мені все одно», – відповіла Джанет Пацих без жодної інтонації у голосі. «Бренді», – кинув Фрелен офіціантові, що підійшов. Келих дівчини був ще наполовину повний. Фрелайн поглянув на пацих і відчув, як закалатало його серце. «Це було немислимо – випивати з власною жертвою!» «Мене звати Стентон Фрелайн», – сказав він, розуміючи, що це не має ніякого значення. «Джанет!» «Джанет, а далі...» «Джанет пацих!» «Дуже приємно!» Стрейлейн намагався говорити якомога безтурботніше. «Скажіть, Джонет, а що ви робите сьогодні ввечері?» «Сьогодні ввечері? Мене, напевне, уб'ють», – сказала вона тихо. Стентон уважно поглянув на дівчину. «Чи розуміє вона, хто перед нею?» Наскільки він міг розуміти, пістолет націлений на нього вона ховала під столом. Фрелен перемінив позу так, щоб рука була ближче до пістолетної кишені. Ви жертва? запитав він. Неважко здогадатися, відповіла дівчина з гіркою посмішкою. На вашому місці я б трималася подалі від мене. Навіщо вам чужа куля? Фрелен не міг зрозуміти, чому вона така спокійна. Самогубця? Можливо, їй і справді на все начхати. «Може, вона сама прагне смерті?» «Але ж у вас є детектив?» Цього разу його подив був цілком щирим. «Ні». Дівчина подивилася йому прямо у вічі, і Фрелин побачив те, чого раніше не помічав. Вона була дуже гарна. «Я дурне, зіпсоване дівчисько», – вимовила вона повільно. «Чомусь мені спало на думку, що я хочу вбивати». І зареєструвалася в УЕК. А вбити... Вбити не змогла. Фрейлайн співчутливо похитав головою. Але тепер я не можу вийти з гри. Стріляла чи не стріляла, все одно моя черга бути жертвою. «Чому ж ви не найняли детективів?» – запитав він. «Я нікого не зможу вбити», – знизала вона плечима. «Просто не зможу». У мене навіть пістолета немає. Ви хоробра людина, сказав Фрелайн. Сидіти отак так відкрито. Така дурість його вражала. А що робити? байдуже запитала Джанет. Від мисливця не сховаєшся. До того, що у мене немає грошей, щоб кудись виїхати. Коли йдеться про порятунок, почав Фрелайн, але вона його перебила. Ні, я все вирішила. Треба розплачуватися за свої дурні вчинки. Коли я тримала свою жертву на мусці, коли я зрозуміла, як легко можна убити людину, вона опанувала себе. Забудьмо про це, сказала Джанет і посміхнулася. Її посмішка зачарувала Фрейлена. Потім вони говорили про інші речі. Стентон розповів їй про свій бізнес, а вона про Нью-Йорк. Виявилося, що їй 22 роки, і вона пробувала зніматися в кіно, але не вдало. Вони повечеряли разом. Коли ж дівчина прийняла його запрошення сходити на бій гладіаторів, Фрелайн блаженствував. Він спинив таксі, схоже йому судилося весь час пересуватися по Нью-Йорку в таксі, відчинив перед Жанет Дверцята. Вона сіла в машину. Фрелайн завагався він міг застрелити її прямо тут, зараз. Зручнішої нагоди важко уявити. Але він стримався, вирішив трохи почекати. Гладіаторські бої в Нью-Йорку мало відрізнялися від тих, які він бачив в інших містах. Хіба що учасники були трохи майстернішими. Усе відбувалося за звичайною програмою: двобої на мечах, шаблях і шпагах. Певна річ, усі сутички тривали до смертельного результату. Потім були бої з биками, левами і носорогами. У заключному відділенні показували сцени з новітньої епохи. Бої лучників на барикадах і двобої на дроті під куполом. Вони чудово провели час. Фрелейн провів дівчину додому. Його долоні затерпнули від переживань. Дотепер жодна жінка не приваблювала його з такою силою. І саме її він за законом мав право убити. Він не знав, що робити далі. Джанет запросила його до себе. Сівши поруч із ним на дивані, вона прикурила від масивної запальнички і відкинулася на спинку. «Коли ти їдеш?» – запитала вона. «Точно не знаю», – відповів Фрелайн. «Напевно, післязавтра». Вона трохи помовчала. «Я буду без тебе нудьгувати». Запала тиша. Потім Жанет пішла приготувати коктейль. Коли вона виходила з кімнати, Фрелен дивився їй у спину. «Пора», – подумав він, торкнувшись кнопки. Але момент був безнадійно втрачений. Він не міг застрелити її. «Не можна убити дівчину, яку кохаєш». Думка про те, що він закохався, вразила Фрелейна. Він їхав до Нью-Йорка, щоб убивати, а не одружуватися. Вона повернулася з келихом і сіла проти нього, дивлячись в нікуди, тим самим порожнім, безнадійним поглядом. «Джанет», – зважився він, – «я кохаю тебе». Вона поглянула на нього, в її очах блищали сльози. «Не треба!» – вирвалося в неї. «Я жертва! Я не встигну дожити до...» «Тебе ніхто не уб'є!» «Я твій мисливець!» Вона пильно поглянула на нього, потім непевно посміхнулася. «Ти хочеш мене убити?» «Не сміши мене!» – сказав Фрелень. «Я хочу одружитися з тобою!» Джанет опинилася в його обіймах. «Боже мій!» – схлипнула вона. «Це чекання...» «Я так змучилася!» «Усе позаду», – заспокійливо шепотів Фрелен. «Ти лише уяви, як ми розповідатимемо цю історію нашим дітям!» «Тато приїхав убити маму, а замість того вони одружилися!» Вона поцілувала його, відкинулася на спинку дивана, потім закурила. «Давай збиратися!» – почав Фрелен. «Насамперед!» «Постривай!» – зупинила вона його. «Але ж ти не спитав, чи кохаю я тебе!» Що? Усе ще посміхаючись, вона спрямувала на нього запальничку. Внизу, в корпусі, зяяв чорний отвір. Саме для кулі 38-го калібру. «Що за жарти?» – вигукнув він, підхоплюючись. «Я не жартую, коханий!» – відповіла вона. Пелена спала з очей Фрелейна. Як він міг вважати її дівчиськом? Дивлячись на неї зараз, він зрозумів, що їй майже 30 Кожна хвилина напруженого подвійного життя убивці залишила слід на її обличчі. «Я не кохаю тебе, Стентоне!» – неголосно промовила пацих, не опускаючи запальничку. Фрелень завжди бився до останнього, але навіть у ці останні секунди він не міг не захоплюватися тим, як блискуча зіграла свою роль ця жінка, яка з самого початку, напевно, знала все. Він натиснув кнопку. Готовий до бою пістолет опинився в його руці. Страшної сили удар у груди відкинув його на кавовий столик. Пістолет випав з його руки. Задихаючись і втрачаючи свідомість, він бачив, як вона уважно прицілилася для контрольного пострілу. «Нарешті я зможу вступити в клуб десяти». Почув він її щасливий голос, коли вона натиснула на курок.